Глава четверта. Дзвінка радісно шкірилась на мене, сидячи на порожі загороді, що на мості. Напханий на плечник одиноко тулився до її ніг, нагадуючи про сумну долю приречених на забій бичків, яким лячно відступитися від мами. «Одинадцять кілограмів!» – не без гордості сказала вона. «Я бачу ти ще крім творів Леніна прихопив свою друкарську машинку?» Заперечити язик не повертався. «П'ятнадцять кілограмів! Вони і в Єрмаку п'ятнадцять!» Я допоміг їй закинути на плечі рубцак, і ми рушили. Рушили геть, залишаючи у постцвітанковому світлі пройдешню спеку, сонного Федю, мою садибу, залишаючи спогади про своє я у місті. Ми вирушили. Кінець четвертої глави.